А так я теж не можу. Не клуба а хлів. Через те і курять, і на долівку плюють. А як наведемо в марафет, то хай хто тільки спробує закурити. Його хлопці самі в плечі виштовхають. От вам уже і культура. У нас у церкві, та Боже, тебе збав, порядок був. А у вашому клубі гидко навернутися. Нічого. І в нас буде, як у храмі. Без Бога Нічого у вас не вийде. І патрети ваші мухи позасиджують. Та і уся вам культура. Микола прокинувся і, не розплющуючи очей, став намацувати одежу. Коли ж розжмурився, то з подивом побачив, що на горищі сараю, де він тепер спав, з настанням тепла, ще зовсім темно. У відхилені дверці на даху зазирнули зернисті зорі і стали розпливатись, тм'яніти. Скоро вони зникли зовсім. Похмарює. А чого ж це я серед ночі не сплю? Микола перекинувся на другий бік, заплющив очі. Але сну вже не було. Тоді він голі черва і ждав, підмостивши під голову руки. Коли у відхиленій дверці ще заглянуть зорі. Вони не з'являлись, і сон не прийшов. Щось бентежило Миколу. Він рішуче встав, убрався і спустився вниз. Різко пахло молоденьким поленцем, бузком і кожною зеленкою, як це буває перед дощем. На царівщині витьохкували солов'ї. Микола подумав про віру. Він так і не зрозумів, що тоді сталося, коли проводив її додому на царівщину. Чого вона так гірко розплакалась? Більше він її ніколи не проводжав, старався задержатись у клубі якомога довше, поки вона піде з репетиції. Від того вечора в Миколи зосталось незбагненне відчуття болю і ніяковісті перед дівчиною. Ходив толокою, бентежно пахла трава, і він по запаху вгадував, що де росло. На траві не було ні росинки, це теж показувало на дощ. Виліз на горище, взяв рушник, мило, бритву, навпомацки поголив біля рукомойника, а потім витяг відро свіжої води, обхлюпнувся до пояса. На бурмосане небо ледь засіріло. Крикнув півень, виборсуючись крильми зі сну. Заспано писнув десь під стріхою горобщик, за ним озвались іще зацвірінькали, звідусіль загомоніли, мов ранні базарники. І стало розведнятися. Сійнув дрібний дощик, потемніло довкола, та згодом знову почало ясніти. Уже чітко було видно ясені, що стояли під спільною кроною, мов два солдати, накрившись одним зеленим плащ-наметом. Дощ припускав. Попереду був довгий-довгий день, якого з нетерпінням ждав Микола. Він сидів на піддашках, слухався в притлумлену мелодію дощу, щасливо вдихав запахи різних трав, дерев і землі. Дивився і не міг одірвати очей від полум'я молодої зелені, піднятого над усією Вруднівщиною з старими ясенами-братами. Він з радістю думав, який у нього довгий, придовгий день попереду, мого два ясени врятовані для села Петром Сагайдачним. Думки його були сьогодні якісь дивні, хаотичні, і до кожної йому хотілося сміхнутися. Вийшов дід Терешко, сивий, всьому білому, постояв на порозі, протираючи кулаком очі, Побачив Миколу, звався заспаним голосом. «Благодатний дощик, наврожай!» Миколі зробилося жалко діда, що він такий уже старий. «Поїж хліба із салом, не йди голодний», сказав дід. Микола тихенько вступив у душну хату. Усі ще спали. Відрізав кусень хліба і тоненькими шматочками на в сала, виписаного у колгоспі. Вийшов на двір, Сів на піддашках, снідав. Поруч примостився дід. Позіхав, покректував, розцмакував люльку. Не встигли розплющити в очей, уже й за соску. Ет, дуже багато ти розумієш у козацькому ділі. Хай трохи продере в горлі, сон розбуркає. А мені чогось не спиться. Ясне діло. Робота тобі стримить кілком. Поснідавши, Микола запив з відра водою, сказав, «Ви, дідусю, теж їжте сало, не дивіться на нього? Сагайдачний ще випише, він мене піддержує». Дід кивнув головою.